și încer și pe pământ. El tată, și sfânt. Pentru toți aceia care se gândesc la veșnicia lor, anunțăm deschiderea programului 263, în cadrul căruia studiem cuvântului Dumnezeu, care ne pregătește pentru întâmpinarea veșniciei nesfârșite. Studiul cuvântului lui Dumnezeu, mai bine zis meditația asupra cuvântului lui Dumnezeu, începe astăzi cu versetul 33. Luca de la capitolul 23. Mai înainte de aceasta, însă, dați-mi voie să vă citesc o pildă a cărei învățătură, a cărei morală este așa de însemnată încât ne poate salva nu numai viața aceasta, ci veșnicia întreagă. Iată cum începe istorisirea. Cât de vădit se amestecă uneori providența Dumnezească acolo unde e mai mare lipsa, se arată prin următorul exemplu. Un curtean Michel, acuzase pe nedrept la împăratul bizantin, Vasilie, pe fiul său numit Leon, de trădare și împăratul a crezut. Împăratul era atât de înverșunat asupra fiului său că erau zadarnice toate dezmințirile date de funcționarii lui, precum și scrisorile primite de la fiul său. El trimetea înapoi scrisorile nedesfăcute și îl întemnița pe fiul său. Nimenea nu mai cutezea să amintească înaintea lui numele Leon. Dar într-o zi s-a dat-o mare masă la curte, la care erau de față toți notabili și împăratul era în voia cea mai bună. Deodată s-au auzit strigându-se prin sală cuvintele acestea. Ah, bunul, nenorocitul și totuși atât de nevinovatul Leon! Toți amuțiră. Cuvintele se mai strigară și a doua și a treia oară. Atunci cunoscură că strigase papagalul. Împăratul devenit dintr-o dată serios, și se cugeta în sine. Atunci unul din oaspeți văzut binevenit momentul pentru a se scula și a intervenit cu următoarele cuvinte. Doamne, paserea ne rușinează, ea ne acuză că uităm de prințul atât de nevinovat și de nefericit. Aplaudând toți oaspeții, împăratul eliberă pe fiul său din închisoare și îl primi din nou în iubirea sa. Am spus deci că din această pildă Scoatem o morală deosebit de importantă. Este de așa o mare valoare încât ne poate schimba întreg destinul nostru veșnic. Și anume cum? Păi uitați-vă dumneavoastră, împăratul acesta, cât a fost de împărat, a luat aminte la strigătele unui papagal. Și dacă a luat aminte la strigătele unui papagal, și-a putut salva propriului fiu de la moarte. Căci nu puțin lucru ar fi fost pentru el, dacă ar fi aflat despre nevinovăția fiului său după ce el va fi omorât. Cine își poate imagina mustrările de cuget pe care un le ar fi simțit în cazul împăratului acestuia, omorându-și fiul nevinovat? Ei bine, dacă împăratul acesta asculta la un papagal, oare tu, iubit ascultător, de ce n-ai vrea să asculți la glasul lui Dumnezeu? Din Scriptura Lui, pe care îl auzi și astăzi, prin intermediul acestor programe, care îți spune că Domnul Isus Hristos este nevinovat și El cel nevinovat a fost dat pentru tine. Nu ți-e groază că dacă nu ei aminte acum la acest glas, vei avea remușcări groaznice de neînchipuit în veșnicie, când vei vedea că, nepăsându-ți de glasul Lui, ai lăsat? ca Hristos să fie omorât în locul tău și tu ai respins moartea Lui, iar acum trebuie să o în singur? Doamne Tată Ceresc, fie ca pe parcursul ascultării mesajului care ne stă în față, să fim atât de înțelepți și să luăm aminte la glasul Tău, care și astăzi ne spune, pe calea undelor, că Domnul Iisus Hristos a murit nevinovat pentru noi, ca noi, cei vinovați să putem fi eliberați. Iar noi, cei care din mila și harul tău l-am primit, odată ca mântuitor al vieților noastre, dar ne-am trăit în continuare viața după bunul plac al nostru, ajută-ne astăzi să luăm aminte la glasul prin care ne spui că Domnul Isus a trăit făcând ce îți place ție, niciodată n-a căutat să-și placă Lui. Ajută-ne, te rugăm! Să facem și noi o nouă întoarcere către El, hotărându-ne de astăzi înainte, să trăim după cum îți place ție, pentru slava Ta și fericirea noastră veșnică. Amin. Doamne bunătatea Ta îmi încuprinde inima și mă face fericit, Domnul meu iubit. Până-n apus, numai Harul Tău, Iisus, Îmi cuprinde inima și viața mea. N-ai lumea nu e nimeni asup soare, Nici în cer, nici pe pământ, cum ești Tu de sfânt. Rusiați mă mă avânt, tot mai mult să ascultători, ne aflăm așadar în versetul 33 din Evanghelia după Luca, la capitolul 20 și 3. Aici ajungem împreună cu Domnul Isus pe muntele Golgota, unde urma să fie răstignit pentru ca eu și tu să putem fi eliberați, să putem fi mântuiți, să putem fi primiți în casa Tatălui din care am plecat, prin neghiobia de care am dat dovadă, luând din fructul oprit. Citim așa, dar versetul urmat de explicațiile care îl însoțesc. Când au ajuns la locul numit Căpățina, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta, și altul la stânga. Atunci când pornești cu adevărat pe drumul crucii, ajungi acolo unde trebuie, Golgota, căpățina. Urmează apoi răstignirea, moartea, și după răstignire, învierea și slava, adică biruința de plină. Da, nu-i de ajuns să pornești pe drumul crucii, ci trebuie să ajungi la capătul lui și anume la Golgota. Multe din înfrângerile noastre de pe drumul crucii își au izvorul aici. N-am ajuns unde trebuie, adică la răstignire. Versetul ne arată că atunci când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Nu departe de Ierusalim, era o mică înălțime în formă de craniu, numită în ebraică Gulgolet, iar în aramaică Golgota, care în tălmăcir, înseamnă căpățână craniu Cuvântul Golgota este forma grecească a cuvântului ebraic Golgolet. Unii sunt de părere că numirea Golgota de căpățână adică vine de acolo că pe acel deal era locul unde erau omorâți cei osândiți la moarte căci făcându-se săpături s-a dat peste multe căpățini, peste multe cranii Numele Golgota este bine cunoscut dar unde anume este acest loc nimeni nu știe cu siguranță. Pe temeiul celor scrise la Evrei, Epistola către Evrei, capitolul 13, cu 12, se trage concluzia că ar fi fost în afara Ierusalimului, dar nu departe de Ierusalim. Înțeleapta voința lui Dumnezeu a făcut să se șteargă urmele nu numai ale acestui loc, ci ale tuturor locurilor pe unde a umblat Domnul Isus, ca să nu credem în greșeala de a îndunezei locurile, și au uitat cele petrecute, pe acele locuri. În Ioan 4:24 citim că Dumnezeu este Duh și cei ce se închină lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Este drept că s-au credit biserici atât pe locul presupus a fi al Golgotei, cât și peste mormântul în stâncă și peste peștera din Betleem, dar nu este deloc sigur că acele ar fi chiar locurile amintite. Versetul ne arată, deci când au ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul la dreapta și altul la stânga. Răstignirea a avut loc pe la ora nouă după ceasul nostru. Ciocanele care au răsunat atunci pe acea colină au avut răsunet în toate vremurile. Și iarăși, nici o paradă, nici chiar cea mai măreață paradă împărătească, n-a putut să atragă asupra ei atâtea priviri, cât i-a tras convoiul acela care se îndrepta în dimineața aceea spre Golgota. Vorbesc despre privirile duhovnicești. Pilat poruncise ca cei doi făcători de rele să fie răstigniți odată cu Isus pentru că astfel să dea împăratului iudeilor însoțitori, o suită. Și așa, în felul acesta, a fost el atârnat în mijlocul lor. Răstignirea nu era o pedeapsă evreiască, ci una romană. Ea era, fără îndoială, cea mai îngrozitoare pedepsă și se dădea numai robilor și celor mai mari făcători de rele. Cetățenii romani, care erau osândiți la moarte, erau omorâți tăindu-i se capul. Așa a fost omorât mai târziu și Sfântul Apostol Pavel. Un scriitor zice așa: Iudeii au silit pe romani să răstignească pe Hristosul lor, deși o coteau acest fel de moarte drept cea mai mare grozăvie. Când însă, în anul 70 după Hristos, orașul Ierusalim a fost impresura de romani, mulți iudei au fost răstigniți în afara zidurilor cetății, până n-au mai fost lemne pentru cruci. Ei au vândut pe Mântuitorul lor pentru 30 de arginți, acum au fost vânduți cu miile ei și copiilor ca robi. În loc de Isus, ei au ales pe Baraba. Și cu toate că mai târziu s-au sculat unii care s-au dat drept Mesia, până în ziua de astăzi ei n-au încă un Mesia. În chip ușuratic și-au luat asupra lor vina pentru sângele lui Isus, iar cele din urmă pagini din istoria acestui popor sunt în întregime scrise cu sânge. Încheia citatul. Chiar și romanii, oamenii învârtoșați la inimă, tremurau în fața acestei crude omorări. Cicero o numește cea mai groaznică și mai rea. Seneca spune că răstignirea e tot una cu a fi cineva mistuit de chinuri, să moară mădular cu mădular și să-și dea duhul picătură cu picătură. Răstignirea se făcea în felul următor. Cel osândit era așezat pe pământ și așezat pe cruce, care era apoi ridicată în sus. Prin mijlocul lemnului celui lung era trecut un lemn mai mic pe care punea călare pe cel osândit pentru că era cu neputință ca trupului să fie ținut numai de brațele întinse, străpunse de piroane. Știm cu toții cât de greu este să ții mai multă vreme brațele întinse, necum să atârni de ele cu toată greutatea trupului tău. Dar cu toate că trupul era sprijinit în acest fel, se întâmpla adesea ca piroanele trecute prin mâini, în urma apăsării greutății trupului, să facă să sară din loc micile oase din palme. Și atunci carnea se rupea și mâinile ieșeau din piroane, așa că o osânditul cădea de pe cruce la pământ. Ca să nu se întâmple acest lucru, legau mai întâi la încheieturi mâinile cu o funie și după aceea băteau piroanele în ele. Picioarele erau puse unul peste altul, așa că răstrăbăteau un singur piron. Erau dreci trei piroane, două în mâini și unul în picioare. Se împlinea cuvântul care spune la psalmul 22 cu 16, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Poziția dureroasă a trupului cu mâinile întinse priciunea o puternică nevală a sângerui la inimă și la cap. Friguri arzătoare și o sete de nesuferit era urmarea. Cei mai tari puteau să atârne mai multă vreme pe cruce până mureau. De pildă, cei doi tâlhari nu muriseră când Isus își dăduse deja duhul. Negreșit, aceia erau mai vânjoși și mai obișnuiți cu sforțări mari. Știm bine că nu suferințele trupești de pe cruce au fost pentru Domnul Isus cele mai rele. Știm iarăși că mulți au suferit chinuri trupești și mai îndelungate și mai grele. Totuși, face să ne întrebăm, câte din aceste dureri am fi putut noi să suferim pentru Mântuitorul nostru? Un om de seamă a spus așa, Noi oamenii zămisliți și născuți în păcate, după cum se arată la Psalmul 51 5. Avem o carne necurată și aspră. Cu cât cineva este mai sănătos, cu atât pielea îi este mai delicată și simțirea mai mare. Și deoarece trupul Domnului Isus era sănătos și fără păcat, de aceea și durerea a fost neînchipuit de grea. Dacă durerea ar fi după grade, atunci noi, dacă ar fi să suferim aceea suferință, abia de-am simțit două grade din zece din suferința pe care a suferit-o Domnul Isus. Dar Mântuitorul nostru a răbdat și a suferit toate acestea într-o supunere plină de sinenătate, căci se gândea la noi, păcătoși, la mântuirea noastră veșnică. Pentru noi a suferit el toate, după cum zice Sfântul Chiril al Ierusalimului. Domnul și-a întins mâinile pe cruce ca să îmbrățișeze marginile lumii. Iar Sfântul Irineu scria că cele două mâini întinse pe cruce privesc cele două nemuri. Risipite pe tot pământul. Slavă veșnică Mântuitorului nostru! Slavă veșnică jertfei sale! În versetul 34 de la Luca 23, citim despre Domnul Isus următoarele. Isus zicea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Iubiți ascultător, totdeauna Dauna trebuie să fim cu mare atenție la ce zice Isus și să primim zisele lui ca pe unicul adevăr, fără de care viața duhovnicească, adevărata viață creștină, nu este cu putință. Cine nu ține seama de ceea ce zice Isus, nu este creștin, chiar dacă este un om religios. Isus zicea, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Mare și adânc înțeles au aceste cuvinte. Primul gând a lui Sus cel răstignit, prima solie adusă de el când se afla pe cruce, a fost iertarea. A fost rugăciunea de iertare pentru vrăjmașii lui care l-au suit pe cruce. Nu există om mai presus de cel care se face apărătorul dușmanilor săi. Ori Domnul Isus tocmai aceasta s-a făcut apărător, mijlocitor la Tatăl pentru cei care îl răstigneau. El, Domnul Isus, este marea noastră pildă. Să iertăm și noi ca El pe toți cei care ne pun pe cruce, pe stâlpul infamiei. Când ne lovește vreo suferință, primul nostru gând să fie rugăciunea pentru cei care s-au făcut vinovați față de noi. Ludovic al 12 lea un rege al Franței, înainte de a se urca pe tron, a avut mulți dușmani care lucrau mereu împotriva voiei lui. La urcarea sa pe tron, el a poruncit să fie scrise numele lor într-un registru și a pus în dreptul fiecărui nume câte o cruce neagră. Când s-a aflat acest lucru, dușmanii lui au căutat să scape cu fuga, crezând că acea cruce neagră înseamnă moartea lor. Dar regele, aflând de fuga lor, i-a chemat înapoi, făgăduindu le iertarea și a spus că a pus la fiecare câte o cruce neagră pentru că și-a adus aminte de crucea Domnului Iisus Hristos și vrea să urmeze pilda Domnului când s-a rugat pentru și să-i zicând, Tată, iartă-i că-ți nu știu ce fac. În cea mai mare suferință, Domnul Iisus nu s-a gândit să ceară ceva pentru sine însuși, ci pentru călăii săi că iartă de ceea ce fac, despre acestea nici dupomenește, fiindcă se înțelege de la sine că iartă. Nu se vede la el nici mânie, nici amenințare, nici dorință de răzbunare. Știe că ei lucrează din neștiință și de aceea se roagă pentru ei. Sfântul Apostol Pavel spune că dacă ei ar fi știut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Găsim aceasta scris la 1 cu opt. Negreșit că ar fi putut să știe acest lucru, dar nimic nu slăbește puterea omului de a vedea și a pricepe ca păcatul. Și nu este lucru mai nesocotit cum este păcatul. Așa că atunci când păcătuiește cineva, nici nu-și dă seama ce groză vie să vârșește prin aceasta. Dacă și-ar da seama, n-ar mai face ce face. Poate că zici în tine însuți că tu nu ești ca vrăjmașii lui Isus. Stai puțin, nu te grăbi. Într-un înțeles, Iisus poate să fie și astăzi osândit prin necredința ta și răstignit prin păcatele tale. În adevăr, păcatele noastre l-au dus acolo pe cruce, rugându-se pentru cei ce îl răstigneau, Domnul Iisus a împlinit cuvântul pe care îl spusese la Matei 544 dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc. Pe aceleași urme și în aceea stare duhovnicească a fost și cel dintâi martir Ștefan, care sub ploaia de pietre a genuncheat și a strigat cu tare: Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. Dragostea biruiește toate, și chinul de moarte și legea aspră, dar dreapta lui Dumnezeu, care nu iartă pe ucigași. Păcatul ucigașilor, desigur, nu putea să rămână nepedepsit, dar Domnul Isus, cel care poartă pedeapsa, putea să le ispășească. El moare în locul celor vinovați, iar pentru omoritori, ceiere iertare. Omorătorii însă, trebuie să vină să se grăbească și să primească. Să nu ne lăsăm niciodată speriați de loviturile vrăjmașilor, de bătăile lor de joc, de mulțimea a care le urmează. Să nu răspundem niciodată la ocară cu o altă ocară și la nedreptate cu nedreptate. Să ne sujim totdeauna numai de armele adevărului și ale dragostei. Să nu schimbăm niciodată starea în care ne-a așezat El ca mijlocitor pentru cei din juri căci printre acești împotrivitori ai Domnului Isus, se va găsi întotdeauna un Saul din Tars, care va obosi în curând de a se mai împotrivi în lui Harului, și va ajunge un pavel din ceata ucenicilor Domnului Isus. Când suntem întinși pe cruce, să avem în inimă ceea ce a avut Mântuitorul nostru și anume rugăciune pentru alții și ascultare de Tatăl Ceresc. Am citit așadar că ei și-au împărțit hainele lui între ei trăgând la sorți. Cei a turnau pe cruce în pielea goală, numai în jurul coapselor puteau veritoare și poate nici atâta. Era un drept de mult ca soldații care făceau de pază să împartă între ei hainele celor osândiți. Domnul Isus a fost dezbrăcat de hainele Lui ca să se împlinească Scriptura care zice Ei și împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea. Acesta este un citat din Psalmul 22, cu 18. Sărac ca nimeni altul a venit El pe pământ și la moartea Lui, de asemenea, i-au luat tot. Acesta este Mântuitorul nostru. Spune Pavel, căci cunoașteți harul Domnului nostru Iisus Hristos, că deși era bogat, totul s-a făcut sărac pentru voi, ca voi prin sărăcia lui să fiți îmbogățiți. Cerul și pământul s-au cutremurat și s-au înfiorat în ziua când pe Golgota s-a dat lupta cea mare. Dar Domnul Iisus a câștigat biruința, și oricine crede în el, a câștigat o împreună cu el. Când ți se ia tot ce ai și ești lipsit de tot ce te bucură și de orice reazim și zaci vrednic de plâns și sărac și orb și gol, atunci nu este nimeni care să te scape decât numai El, Marele Mântuitor, care pentru tine s-a făcut sărac pentru ca tu să fii îmbogățit pe veșnicie. În versetul 35 ni se istorisește în continuare, norodul, Stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Isus și ziceau, Pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. Observăm așadar că poporul de rând privește la Isus cu indiferență. Nu-l interesează prea mult ce se întâmplă cu acest învățător. Fruntașii poporului însă își bat joc de Isus, rostind cuvinte grele despre el și despre lucrarea lui. Într-adevăr, așa a fost totdeauna. Când este vorba despre Isus, poporul este pasiv, dar conducătorii lui sunt foarte activi. Isus, felul de a fi a lui Isus, este bagiocoric și astăzi, acolo unde omul, cu felul de a fi a lui și a grupării din care face parte, stăpânește. Oare ce sunt certurile și dezbinările din creștinism? Nu sunt ele o bagiocură adusă Domnului Isus? care și-a dat viața ca jertfă pentru ca să adune într-un singur trup pe toți copiii lui Dumnezeu cei risipiți? Și, interesant de reținut, aceste certuri și dezbinări nu pornesc de la popor, ci de la conducătorii lui, de la cei ce păstoresc turma. Oile se uită la păstori cum se ceartă și cum împart turma între ei. Ce tablou jalnii! Și toate aceste certuri de împărțire se fac în numele celui care a murit pentru unire. Orice dezbinare dintre copiii lui Dumnezeu vine de la diavolul. Diavolul, diabolos, a împărțit, a arunca în două părți, vrea să împartă. Hristos este cel care vrea să adune. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau. Pe alții am mântuit, să se mântuiască pe sine însuși dacă este el Hristosul alesului Dumnezeu. Ca niște unelte de bună voie în mâna diavolului, fruntașii norodului și chiar unii din orod și-au dat drumul săgeților lor otrăvite. Prin ei se îndreaptă spre sus vechiul glas al șarpelui. Dacă, dacă ești Hristosul, știm că el cu aceasta a venit la Domnul Isus să-l ispitească cât de cunoscut era Domnul Isus acest cuvânt. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, zica pietrele acestea să se facă pâini. Așa a zis diavolul în pustie când a ispitit pe Mântuitorul nostru. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă-te jos, a zis El iarăși. Iar acum săgeți arzătoare și erau iarăși în jurul lui. Același reflen la altă cântare, dacă, dacă. Cât de ușor ar fi fost Domnul Isus să se coboare de pe cruce, avea puterea aceasta mare și ar fi uimit pe toți, dar mai mare a fost puterea de a rămâne țintuit pe cruce în umilința cea mai adâncă, pentru că în aceasta se află izvorul mântuirii noastre și al slavei sale. Negreșit, nu piroanele îl țineau acolo pe cruce, ci ascultarea de Dumnezeu și iubirea pe care avea el față de păcătoși. Aici, pe cruce, el este același ca și înghețimanii. Pacea și puterea lui Dumnezeu îl însoțeau. Să privim iubiților la Domnul Sus pe cruce, sub povara celor mai cumplite dureri și a celor mai josnice bagiocuri. Ce a făcut el? A tăcut și s-a rugat pentru toți bagiocoritorii, ca să nu li se ține în seamă păcatul acesta. Da, așa iubește Fiul lui Dumnezeu. Și toți aceia care sunt născuți, din nou, de Tatăl Ceresc, prin suferințele acestea de Domnul Isus, poartă pecetea Lui. Toți aceia care sunt stăpâniți și călăuziți acum de Duhul acela de care a fost stăpâniți și călăuziți Domnul Iisus, Duh de ascultare față de Tatăl și iubire față de păcătoși sunt la fel ca El. Prin aceasta se cunosc cei care sunt cu adevărat copii ai lui Dumnezeu, născuți prin suferințele Domnului Isus. Ei poartă amprenta pe cetea Domnului Hristos pe viețile lor, și anume, viață de ascultare față de Tatăl ceresc, a cărui voință este descoperită în Cuvântul Său iar în relațiile cu cei din jur, o viață de jertfă și plină de dragoste iertătoare. Dea Domnul Dumnezeu ca împărtășirea acestor gânduri legate de suferințele Marelui nostru Mântuitor să trezească la viață și la adevăr pe mulți dintre noi care nu l-au primit să-l primească, iar pe cei care l-au primit să fie reumpluți cu harul dragostei jertfitoare. Amin. Iubiți ascultători, încheiem aici programul L263.